cü məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan məzmuru Səni çağıranda mənə cavab ver, ey adil Allahım! Dara düşən zaman məni genişə çıxar, Mənə lütf eləyib duama qulaq az, ey insan övladları! Nə vaxt ədək şərəfimi rüsvayçılığa çevirəcəksiz? Nə vaxt boş şeylərə meyil göstərib yalan axtaracaqsız? Bilin ki, mömin insanı Rəbb özü üçün ayırıb. Nə vaxt Rəbbi çağırsam, məni işidir. Qorxub titriyin, günah etməyin. Yatağınızda olarkən ürəyinizdə düşünün, dinməyin, salihlik qurbanları kəsin, Rəbbə güvənin. Çoxları deyir, kim bizə yaxşılıq edəcək? Ya Rəbb, üzünün nurunu üstümüzə salın. Onların bol taxıl və təzə şərəbə görə sevindiklərindən də çox mənim qəlbimə sevinç verdi. Arxayın yatıb yuxuya gedirəm. Çünki yalnız sən, Yarəb, məni əmin amanlıqda yaşadırsan.